І що перед боярином?» Пізніше ковіло і твердило, винувато посміхнувся. «Спасибі! У мене діти без хліба голодні!» Далі вже Іванко не міг слухати. «Ону клітях, добро наше, руками нашими зароблене! Забирай!» «Спалити!» – пронизливо закричав хтось у натовпі. «Спалити все! Вогню давай!» Загукали десятки людей. «Спалимо!» Намагався перекричати усіх Іванко. «А навіщо добру пропадати? Жито там у клітях! Забирайте! Он утвердила діти! Та і усі їх є! Розбивай двері!» Він першим побіг до клітей. Всі двері були замкнені. Їх розтрашчили колодами. З клітей тягли жито в мішках закопчене м'ясо в ялину рибу. «Тягни це наше. Летіло над подвір'ям. Іванко підганяв, «Забирайте, все беріть!» Уже знайшли десь вози з кіньми і почали складати мішки на вози. Швидко спорожніли кліті. «А тепер пали! Бий!» Закричає Іванко, «Давайте вогню!» Прорвалася людська ненависть до гнобителів. З люттю ламали двері, колодами розбивали засіки, викидали на двір порожні бочки. «Ломай! Бий!» В руках у парука з'явився вогонь, ворів великий віхоть, вітер роздмухував полум'я. Парубок підніс віхоть під стріху, і відразу зайнялася суха солома, червоні язики піднялися над кліттю. Вогню тепер було досить, тільки скрути пучок соломи і доторкнися до палаючої стріхи, та й неси далі. Вже горіли усі До терема. вука Іванко. «Колоди тягніть, вогню беріть!» Хвиля розгніваних людей попливла до терема. Ніщо їх не могло спинити, бо багато зібралося в душі горя, принижень утисків образ, ні стати, ні піти вільно, скрізь боярське око. І раптом усе це зникло. Люди не задумувалися чи надовго. Вони були раді якусь часину дихнути свіжим повітрям без боярської сваволі. А цей терм без огиди ніхто не міг бачити. Тут живе осеружний судислав. Тут не одного смерда били, кидали з високих сходів вниз. А якщо б'ють тут, то один шлях звідси до поробу. І не бачити людині ніколи ясного сонця». «Гуде натовп, вирує, мчить!» У цьому натовпі закуп твердило. «Тепер він уже не боїться війти в терен!» Він здригається від люті. Об ці двері біготовкли головою, після того, як волочили по сходах із світлиці. Він ненавидить кожен куток судиславого лігва. Вибігши з цим голов на другий поверх, Твердило гайну по світлицях, за ним бігли старі молоді смерди. У кутку довга світлиця з одним вузьким вікном. Це вона. Твердило придивляється, он де стоїть в кутку крісла. На стінах висять канчуки, проти крісла в стіні стирчить залізне кільце. До цього кільця прив'язували закручені за спиною твердилові руки. Прив'язували, щоб не міг. Нікуди відбігти в бік Від страшного свисту Канчука Та ще й для того, щоб не кинувся на господаря Побоювався Судислав Раптом холоп не стерпить нелюдських мук І відчайдушно метнеться до нього Чи вбережеться Твердило Замер на місці Бо тут сидів Судислав Бив Канчуком його, твердило, Рвав тіло гострими цвяхами Вплетеними в Канчук Глянувши на товаришів і стовпилися в тісній світлиці. Твердило, ледве видали з себе слова. «От тут нас били, тут кров пили! Чи забути нам про це? Це місце прокляте зруйнувати!» «Руйнувати!» злетіло в кімнаті і прилеглих до неї сінях. Зірвавшись з стін канчуки, твердило вдарив ногою крісло, воно перекинулося. Тоді його почали ногами товкти хлопчаки, хтось уже приніс вогню. «Пали!» – кричали смерді і закупи, розкидаючи по кутках солому. Судиславів двір перетворився на суцільне велике вогнище. Горіли кліті, палах котів терем, вогонь охопив усі будівлі. Кілька разів оглядався Іванко. «Знатимеш!» – сварився він кулаком туди – де колись жив Судислав. Знатиме, засміявся твердило, нехай не думає, що ми його боїмося. Уже третій день триває облога кріпості. Чуванькуватий Бенедикт перелякався. А ще як не підійде скоро підмога. Ці завзяті смерди так оточили, що й Миша не вилізе. І одної, і другої ночі посилав він таємно гінців, щоб дісталися вони в волості та кликали воєвод на поміч. Але обох гінців зловили галичани, ранком показували їх зв'язаних. Найбільше вразив його молодечий голос. «Бенедикте, лисий вовк, скривочиш? Прищемили тобі хвоста? Сиди, не рипайся, не жени посланців своїх, ось вони!» І відразу за укриття випхали зв'язаних його гінців. Їх підштовхували ззаду. Вони не могли ступити далі, бо моту стягнувся за ними. Вони були міцно прив'язані. Збожеволілий від люті Бенедикт наказав лучникам стріляти у своїх гінців. «Зрадили? Злякалися? До брудних смердів перейшли? Поціляйте в них!» Тупцював він боязко, ховаючись за заборолом. За два дні... Галичани вже в двадцятьох його лучників поцілили. Навіть у маленькі спостережні віконця заборів наловчилися втикати стріли. Небезпечно на мурах. Він зійшов униз. Зверху йому переказали, що обидва гінці стоять на видному місці, прив'язані один до одного мотузом. Поціляйте в них, вбивайте! сказані Бенедикт.